ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما ذا أيها المؤمنون اتقوا الله وصيكم وإياه يتقوا الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan Muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat dari Badajir, radhiyallahu anhu, kata dira'ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'Yermi' pada rahlatit, 'Yom al Nahr', dan dia berkata, 'Dan dia berkata, 'Dan dia li ta'khudhu manasikakum fa inni la adri la ali la ahujja ba'da hadis sahih riwayat imam muslim salah sahabat nabi yang bernama jadir radhiyallahu anhu kata dia Aku tengok Nabi SAW melontar Pada waktu Nabi mengerjakan haji Nabi melontar daripada atas kendaraannya. Seorang sahabat Nabi yang bernama Jabir Dia kata semasa Nabi SAW mengerjakan ibadat haji Nabi melontar jamrah daripada atas kenderaan Selepas so, itu Nabi Alaihi Wasallam bersabda Nabi kata Lita' khudu manasikaku Maksudnya Nabi kata hendaklah kamu belajar sungguh-sungguh Cara -sungguh. buat haji ini Nabi kata dekat sahabat-sahabat yang ada pada masa itu Nabi kata Lita' khudu manasikaku Maksudnya ialah Nabi kata kadang dia elok belajar betul-betul cara buat haji ni fa inni la adri la ali la ahujja ba'da hajji hadhi kata nabi sallallahu alaihi wasallam barangkali aku tak sempat lagi nak buat haji selepas daripada haji aku ini habis itu hadis sahih riwayat imam muslim Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dua benda yang dapat kita ambil daripada hadis ini. Yang pertama ialah Nabi SAW ingatkan kita soal ibadah buat ila ilam. Dalam hadis ini Nabi kata haji. Nak buat haji di Mekah belajar ila ilam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Li ta'khudhu manasikakum." Kamu tengok elok-elok, kau belajar elok-elok ni cara nak buat haji ni. Patut ini, ini ibadah mesti ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semaya, puasa, zakat, haji dan beberapa ibadat lain mesti ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi SAW alaihi suruh sahabat-sahabat perhati elok apa nabi buat ketika nabi buat haji ini kerana nabi kata fa'inni la adri yang kedua yang kita nak ambil kesimpulan dari belah hadis ni ialah nabi SAW kata aku sendiri pun tak tahu la ali la ahujja ba'da hajjati hadhi Nabi kata barangkali mungkin aku tak sempat lagi dah nak buat haji selepas daripada haji aku yang sekali ini. Sungguh seperti mana kata Nabi saw. Itu merupakan haji yang satu-satunya. Tiada nabi buat dah selepas daripada habis haji ini. Nabi saw mula jatuh sakit dan Nabi saw wafat selepas itu. Oleh itu, haji yang Nabi buat sekali inilah yang menjadi sampel kepada kita sepah hari ini sepah hari kian. Jadi ada baiknya kita belajar tentang ibadat haji ini. Belajar daripada sampel yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Di antara sampel yang disebut oleh Nabi di dalam bab haji ini, hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. كتبت، قال رسول الله صلى الله عليه و سلام اللهم اغفر ل المحلقين قالوا، يا رسول الله ول المقصرين قال النبي صلى الله عليه و سلم اللهم اغفر ل قالوا، يا رسول الله ول Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wali Mucasirih." Hadis Sahih riwayat Imam Muslim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cukup rambut untuk tahallul awal. Nabi dah main daripada Arafah, selesai wukuf, Nabi main ke Muzdalifah untuk bermalam di Muzdalifah selesai mendapat masa untuk bermalam di Muzdalifah Nabi saw alaihi wasallam naik ke Minah. Nabi sampai di Minah, Nabi melontar di Jamratul Akabah. Selepas Nabi melontar di Jamratul Akabah, Nabi saw alaihi wasallam buat satu korban. Selepas selesai Nabi saw alaihi wasallam korban, Nabi panggil satu orang sahabat. Nabi kata, cukup rambu aku. Sahabat yang disuruh oleh Nabi ni pemai, Nabi tunjuk belah kanan. Sahabat tu cukup Nabi di sebelah kanan kepala dia, setak depan sampai belakang. Lepas tu ambil bahagian tengah, lepas tu ambil bahagian kiri. Bila Nabi SAW bercukup, sahabat-sahabat sebahagiannya turut bercukup. Dan sebahagian yang lain pula hanya gunting rambut tidak bercukur. Nabi SAW bila habis bercukur, hadis ni mah. Nabi SAW doa, lepas habis dia bercukur, Nabi kata, Allahumma ufir lilmuhalliqin. Nabi kata, Ya Allah, ampunkanlah dosa orang-orang yang bercukur ni. Sahabat-sahabat Nabi yang hanya gunting rambut tidak cukup. Dia berkata, Ya Rasulullah walil muqassirin. Dia berkata, Ya Rasulullah minta lah sama untukkan mihak gunting saja tidak cukup. Nabi kata, Allahumma ghafir lil muhalliki. Nabi kata, Ya Allah ampunkan dosa orang yang cukup rambut. Tengok? Nabi minta maulaknya, Nabi minta, Ya Allah ampunkan dosa orang yang cukup rambut sahabat yang gunting rambut kata ya Rasulullah mintaklah sama untuk kami hak gunting saja. Nabi kata, "Allahumma Allahumma ighfir lilmuhalliq." Nabi kata, "Ya Allah, ampunkan dosa orang cukur rambut juga." Dua kali. Sahabat hak gunting rambut kata lagi, "Ya Rasulullah, walil muqassirin." Ya Rasulullah, mintaklah sama untuk kami hak potong rambut saja. Barulah Nabi kata, "wa dil dan ampunkanlah orang yang potong rambut. Jadi pada hadis ini difaham bahawa dituntut kita cukup. Dan tidak salah kalau kita potong rambut. Jadi yang akhbalnya ialah cukup. Pasal apa? Yang pertama Nabi sendiri cukup. Yang kedua Nabi SAW dua kali doa untuk orang cukup rambut dan Nabi sallallahu alaihi wasallam doa juga untuk orang gunting rambut sekali sebagai menunjukkan tidak salah kalau hanya memotong rambut. Jadi kita ni tuan-tuan dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atammul hajja wal umrata Allah kata dan sempurnakanlah ibadat haji dia pun memperkatakan atimmu atimmu tamam maknanya sempurna wa atimul hajj maksudnya dan sempurnakanlah ibadah haji kita nak buat haji sekali biar sempurna kita tak tahu mungkin tahun depan kita boleh mai lagi ke tak boleh mai ke kita tak tahu cerita dia pihak sekali tu bagi sempurna dah kerana dia dalam melakukan ibadah apa juga lebih-lebih lagi ibadah haji ini, biarlah sempurna. Sempurna ialah kita ikut cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu sempurna. Dan dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Ummul Husayib radhiyallahu anha, kata Ummul Husayib, hajatku mengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hajat wada. ورأيت حين رمى جمرة العقبة والصرفة وهو على راحلته ومعه بلال وقسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع توبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس قالت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول ان امر عليكم عبد مجدع يقرضكم بكتاب الله تعالى فصنوه له واذيعوه هذا صحيح روايه امام مسلم ini pula hadis riwayat daripada satu orang yang bernama Ummul Husayn. Ummul Husayn kata dia mengerjakan haji sama dengan Nabi saw di dalam hajat al-wadah. Dia panggil hajat al-wadah haji perpisahan haji lah. Pasti Nabi buat haji sekali itu aja. Kata Ummul Husayn dia berpeluang buat haji sama dengan Nabi saw. Dia kata "Saya perhatikan ketika Jamratul Aqabah." Dia kata "Aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi melontar di Jamratul Aqabah." Dia kata "Aku tengok Nabi dok melontar di Jamratul Aqabah tu, aku tengok." Dia kata. "Wanṣarafa wa huwa 'ala rahilatihi." Sampai habis Nabi melontar, Nabi beralih nak keluar daripada tempat melontar tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan atas kenderaan. wa ma'ahu bilal wa usama sama dengan nabi nak masuk pi tempat berlonggar tu ialah bilal dan usama bin zaid usama bin zaid ni seorang sahabat yang kecil muda dia ni nabi biasa ambil dia buat anak, -anak. Nabi SAW masa nak masuk rapat ke Jamratul Akabah tu, Nabi diiringi oleh Bilal dan oleh Usama. Tuan-tuan kalau tentang baca banyak lagi hadis tentang haji ini, tuan nanti jumpa. Nabi SAW bila dia pergi Mekah apa semua, dia masuk dalam Kaabah. Dia masuk dalam Kaabah tu bersama dengan dia, ialah Bilal dan Usama bin Zek. Dapat ni kira selama Nabi SAW buat haji, mereka ni kira dua kiri kanan Nabi. Dapat apik Nabi Nabi masuk dalam Ka'bah pun Bila sampai saja Nabi panggil Bilal Wahai Bilal, pergi ambil kunci Bilal pergi ambil kunci Ka'bah Pada hari ini, Buka pintu Ka'bah Nabi SAW masuk ke dalam Diiringi oleh Usama bin Zaid Dan oleh Bilal Nabi masuk dalam Bila Nabi keluar sahaja daripada Ka'bah tu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Terpah di dekat Nabi Terpah di dekat Bilal depi dekat Bilal dia kata wahai Bilal adakah Nabi SAW semayang dalam Kaabah Sahabat ni tiga tiga nak tahu apa Nabi buat dalam Kaabah Nabi masuk dalam Kaabah sama Bilal sama Usamah bila Nabi keluar sahabat Nabi Ibnu Umar Abdullah bin Umar bin Al-Khattab anak sidina Umar Al-Khattab dia terbuat pi dekat dekat Bilal dia tanya wahai Bilal Nabi semayang ke tak dia dalam Kaabah jawab bilal na'am ya nabi sembahyang dia tanya nabi sembahyang di mana nabi sembahyang di antara dua tiang bila jawab dekat ni depan ni dua kali sedemikian lah hadis ni Ummul Husain cerita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dia berpeluang buat haji sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam melompat jamratul aqabah dalam lekat Nabi duduk atas kenderaan. Dan bersama dengan Nabi ialah Bilal dan Usama. Dia kata ahaduhum yaqudu bihi rahilah. Salah seorang ni sama ada Bilal ataupun Usamah, salah seorang ni dia kata memimpin kenderaan Nabi. Tentu saja sahabat Nabi ni duk cari peluang saja, cari peluang ada peluang ada kesempatan kira nak khidmat pada Nabi, ini sahabat Nabi. Cari peluang ada celah, ada peluang, ada kesempatan nak nak khidmat pada Nabi apa pun kalau boleh nak khidmat kepada Nabi. Bahkan ada seorang sahabat tu Nabi pilih dia kerja gunting rambut Nabi. Waktu-waktu biasa ni Nabi nak gunting rambut Nabi panggil dia. Dia ni kalau dengar kata Nabi nak panggil orang lain kecil hati. <coughs> kalau boleh biak daripada awal sampai lah sampai sama ada dia mati ataupun sampai Nabi SAW mati wafat. Dia biak dia yang kerja potong rambut Nabi. Kalau boleh begini. Dan tiap-tiap kali Nabi bila dia duk potong rambut Nabi berpeluh. Dia akan ambil sapu tangan dia lak peluh Nabi. Tu simpan tu. Dia simpan tu kain-kain yang dia duk lak peluh Nabi tu. Sehingga kan orang tanya dia. Kamu duk simpan kain ni nak buat apa? Dia kata ini kenangan aku dengan Nabi SAW. Ni sahabat Nabi tuan-tuan. Sayang Nabi sebab macam tu. Dan dia kata sesungguhnya kain yang dia tu elak peluk Nabi daripada dulu sampai Nabi wafat ni. Dia kata tidak pernah hilang bau wanginya dia. kata Mulianya Nabi alaihi SAW. Jadi, Jadi Bilal dan Kusama ni duk escort Nabi. Bilal pun ahaduhuma yakudu bihi rahilatah. Salah seorang daripada mereka ni kira tu pimpin kenderaan yang Nabi naik. Pimpin walakhir rafi' thobahu ala ra's rasulillah sallallahu alaihi wasallam minash shams manakala hak seorang lagi pula ni angkat kain dia, yang dia pakai ni dia pakai kain ihra satu di pinggang satu di bau kain yang dia pakai tu dia duk dia duk apa ni duk lindung kepala nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kena panas matahari payung tak ada masa tu Pakai amik kain ni. Duk, duk lindung kepala Nabi ni. Kalau boleh tak apa bagi Nabi kena panas. Sayang ke Nabi sampai macam tu. Nabi tak suruh. Bukan kata Nabi mengadar. Suruh orang buat lugu tu lugu ni ke dia dah. Sahabat ni. Sahabat ni duk fikir apakah yang aku boleh sumbangkan untuk Islam. Dan untuk Nabi SAW. Tiap-tiap hari duk fikir yang tu. Maka ketika Nabi SAW alaihi wasallam dok kaluk nak melontar di Jabalatul Aqabah ini salah seorang ni sama ada Bilal ataupun Usamah ambil kain hak dia dok pakai ni dok tudung atas kepala Nabi. Tak mahu bagi kena panah sangat kena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Husain pula dia kata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaulan Dia kata aku dok tengok kok jauh. Maksud ini, haji yang pertama Nabi buat, sahabat pun tak tahu macam mana cara nak buat haji yang tepat. So, sahabat semua pun duduk tengok apa Nabi buat, dia buat. Bila Nabi habis buat satu benda, sahabat ikut. Nabi habis buat satu benda, sahabat ikut. Nabi habis buat satu benda, sahabat ikut. ikut. Dua ikut ni. Betul-betul ikut Nabi SAW. Jadi, Umm Hussein, salah seorang sahabat Nabi ni, dia kata aku duduk tengok daripada jauh, dia kata fakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaulan kafira. Dia kata aku nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam duk bercakap banyak dia kata. Qaulan kafira. Banyak nampak Nabi duk bercakap tu tapi aku tak tahu dia kata apa. Tapi nampak Nabi duk bercakap banyak masa tu. Summa sami'tuhu yaqul. Kemudian bila Nabi dah patah balik mai dekat dengan aku aku dengar Nabi kata. Di antara yang aku dengar, dia kata in ummir a'alaykum abdun mujaddah. Nabi kata kalaulah ditakdirkan selepas daripada wafat aku ni kamu diperintah oleh satu orang hamba berkulit hitam. Nabi kata kalaulah selepas aku wafat aku tak ada esok ni kalaulah ditakdirkan kamu diperintah oleh satu orang hamba yang berkulit hitam ia pautkan dikitabillah dan dia pimpin kamu berdasarkan kitabullah berdasarkan quran fatma'u wa atih. Nabi kata hendaklah kamu dengar apa dia kata dan taat dia Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslim dan Muslimah dirahmatullah syair apa yang kita faham ialah Nabi SAW alaihi wasallam dalam sebut dak buat haji tu kepala nabi duk fikirlah. Kepala Nabi duk fikir. Dan fikir pasal apa? Fikir fikir pasal politik. Nabi tak mau pemerintahan politik jatuh ke tangan orang yang tidak tunduk kepada kitab Allah. Dalam keadaan tu, dalam keadaan sibuk melontak dan Dalam keadaan tu, Nabi SAW kepala ni duk fikir lagi ni. Kalau lah isu aku tak ada, Nabi kata pastikan hampa pilih orang yang mengikut kitab Allah untuk memimpin hamba. Walaupun ditakhadirkan dia ni Abdun, mujadzah, satu orang hamba yang berkulit hitam Tak usah tengok yang ni semua Tengok dia ikut apa Kalau dia ikut Quran, dia ikut aku Nabi kata Takkan pada dia dengar apa dia kata Selaras dengan apa yang Allah sebut dalam Quran A'uzubillahimina syaitanirrajim Inna akramakum indallahi atfakum Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kamu adalah orang yang paling takwa. taqwa muslimingga muslimah al Allah. nabi ketika buat haji masih hinah perkara ini kita ambil yang tiba mudah-mudahan mukaddimah tubuh memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah kita menggunakan baharul maji jilidna baharul maji jilidna kita sampai muka sholat 41. Muka sholat 41. Kita masuk masalah. Dia kata, Sa'i di antara fafah dan marwah. Sa'i di antara fafah dan marwah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ka'ala. Jumlah yang kelimanya, ialah pada menyatakan Sa'i. Yang ni saya dah ulang panjang pada bulan lepas eh? Ni yang boleh pergi jadi lima ni Dia ada satu, dua, tiga, empat dah sebelum ni Saya dah ulang baliklah pada pada bulan lepas Malam ni kita tengok yang kelima Iaitu baksan Maka apabila selesai seseorang itu daripada bawah Maka hendaklah keluar ia daripada babus safa Maka ialah pintu Masjidil Haram yang bertentangan dengan dinding Baitullah yang di antara rukun Yamani dan Hajarul Aswad. Yang dikatakan Babus Safa itu dia terletak di antara rukun Yamani dengan penjuru Hajarul Aswad. Ka'bah empat segi. Ka'bah kita empat segi. Ustaz kita mula tawaf di penjuru Hajarul Aswad kemudian kita pusing sampai dekat dengan makam Ibrahim kemudian kita pusing melepasi kawasan Hijir Ismail dan pancuran air kemudian kita pusing pula penjuru yang yang sebelum kita jumpa balik penjuru Hajarul Aswad itu dia panggil rukun Yaman Di antara rukun Yamani itu dengan Hajarul Aswad betul ia dengan tempat tu Biasanya imam Masjidil Haram mesti duduk situ di situ ada satu pintu, dia namakan pintu itu Babus ataupun Pintu Safa. Pasti pintu itu nak keluar pergi ke Safa dan Marwah. Begitu. Maka apabila sudah keluar daripada pintu itu sehingga sampai kepada Bukit Safa, maka naiklah di atas tangganya yang disediakan, yang ada di situ, sekira-kira seperdirian tingginya. Dia kata nak bagi cantik. Orang yang nak sa'i di antara Safa dan Marwah ini, nak bagi cantik, nak bagi puas hati, nak bagi tak ada lalat dalam hati. Bila sampai di Safa, tempat permulaan sa'i itu, naik sikit di atas kaki bukit tu. Naik sikit atas kaki bukit tu. Lah ni kerajaan Saudi buat elok dah. Tak macam zaman Nabi Alaihi Wasallam sa'i dulu. Lah ni dia buat elok dah. Apa semua dia atas pun dengan... Siling, plus jo healing dengan apa telah dicantiklah. Next. Ambil ambil mata sikit tunggu orang bagi bagi redah apa semua sikit kita naik sikit naik sikit agak bukit tu untuk memulakan sa'i kita. Pasal apa? Pasal Nabi SAW alaihi wasallam buat begitu. Berapa kadar ketinggian kita nak naik? Dia kata nak bagi cantik kadar kepedirian. Kalau orang berdiri sampai parah kepala orang tu naik agak naik di kaki bukit tu sikit. Itu maksudnya. Demikianlah naik Nabi SAW ke atas bukit itu sehingga nampak baginya Baitullahil Haram. Oh, bila kita naik itu, kita boleh nampak sikit. Sikit nampak. Ha? Satu juzuk daripada bangunan Baitullahil Haram. Nampak sikit. Sebab Allah ini lindung dengan kompleks Masjidil Haram dan sebagainya. Jadi kita naik pun tak nampak kat bawah itu sebijiklah. Kita nampak sikitlah satu juzuk daripada Baitullahil Haram. Demikianlah naik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu maka ia pun memulai sa'i. Padahalnya ia mengadap Qiblat dan mengucap seperti di dalam masalah yang kita baca dulu. Dia kata maka apabila memulai sa'i daripada safra itu maka hendaklah sa'i antaranya dan antara marwah itu tujuh kali. Baik, masalah dia kata. Ucapan ketika sa'i. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sayogia pada waktu sudah naik tangga safa itu mengadap ia akan bantulahil haram. Oh, Sama aja tuan-tuan. Kalau kita pergi buat Umrah saja pun macam inilah cara nak sa'ing. Kalau kita pergi buat haji pun macam inilah cara nak sa'ing. Sebelum mula sa'ing itu naik sikit. Naik sikit di kaki bukit safa itu kemudian tengok ke arah Ka'bah. Ka mengadap Ka'bah kiblat, ke arah, arah Kaabah. Kemudian membaca ia akan zikir dan membaca ia akan doa ni ha, baca doa bawah tu panjang Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah ala ma hadana alhamdulillah ma hamidihi kullaha ada jami'in ni'amihi am, ni kullaha la ilaha illallah wahdahu la sharikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumid biyadil khair wa huwa ala kulli shay'in qadir sampai habis sebab awalnya dia doa Allahumma inni as'aluka imanan daiman wa yaqinan sadiqan wa ilman naafi'an wa kalban khashi'an wa lisanan zhakiran wa as'aluka alafwa walafiyah walmu'afatad daima fi dunya wal akhirat wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam itu panjang doa tak ingat boleh bawa buku masa itu. kalau tidak pun kita baca-cara -baca pendek-pendek. Hmm. Ataupun kalau payah juga dan sebagainya. Zikirlah apa yang patut di situ. Itu doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Alhamdulillahi ala ma'adana. Segala puji bagi Allah Tuhan yang memberi hidayah kepada kami. Kita kena syukur pada Allah hidayah Tuhan bagi ini. Yang pertama sekali, hidayah kita jadi orang Islam. Tuan, tuan daripada population, kepadatan penduduk dunia hari ini, orang Islam satu per enam saja. Daripada keseluruhan penduduk dunia hari ini, orang Islam cuma satu per enam saja. Satu per enam itu pun masuk sekali dengan Syahrufan. Sebab dia ni daftar sebagai orang Islam. Masuk sekali hak macam-macam ni, hak kelangkabur, hak macam-macam dia ada ni, masuk semua dah, baru dia ada satu perenangan. Belum dikelah lagi. Belum dikelah lagi, hak Islam yang beramal dengan Islam tak kelah lagi. Hak Islam yang mukmin kepada Allah tak kelah lagi. Hak tak keleh tu Hak daftar kata Islam tu Baru satu per enam Lima per enam lagi Kafir dengan Allah Kita ni Allah masuk dalam kotak Dalam jumlah satu per enam Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Alhamdulillahi ala mahadana Segala puji bagi Allah Tuhan yang bagi hidayah kepada kita bila teringat macam tu kita berasa lah hidayah Tuhan bagi di mai tuan-tuan. Orang duit banyak pun tak dapat islah daripada Allah. Tak dapat. Banyak orang kaya dalam Malaysia ni saja hak paling kaya Robert Cook Raja Gula. Ha, Tuluh dalam soal abad itu ni mempunyai aset dan harta bernilai 4 bilion lebih. 4.2 bilion gapa-gapa itu ni. 4 bilion dolar. 4 ha? bilion. Do dalam US dollar, 4 bilion dia dah ada, tak habis dia dah. Kawan dia dah abak mau ni, dia kita usah dah. Kita kalau ada 100 juta dia dah. Oh banyak tengah dia dah buat contoh sejuta sudah. Dia tak nak abak Kalau kita ada 100 juta dia doa. Kita simpan di tabung lagi dia doa. Kita dapat 9.5% kita kata 10 senang dia lah dia dah. Kita ada 100 juta, kita simpan di tabung haji, katalah kita dapat dividen 10%. Bermakna, bermakna dia kata Ustaz, kita dapat 10 juta, 10 juta setahun. 10 juta setahun Ustaz, dia kata kalau kita kira balik sari, kita ada 100 ribu ringgit untuk belajar, sari dengan... Orang yang ada 100 juta ringgit di tabung haji Dia berhak untuk berbelanja sehari 100 ribu ringgit 100 ribu ringgit pun banyak lah 100 ribu ringgit Kalau dia gagal menghabiskan 100 ribu ringgit Duit itu pergi tambah dekat popong Tambah lagi tambah Kalau 100 juta Abang Allah ni 4.2 bilion Naga babak Tapi tuhan tak bagi hidayah pada hari inilah kita tak boleh cakap ke depan mungkin minggu depan Tuhan bagi hidayah kat dia Alhamdulillah tapi kalau Tuhan tak bagi terus sampai mati tidak ada guna 4.2 bilion kita yang ada 100 hanggit yang ni dalam bank lima lagi tinggal 100 hanggit Allah bagi dekat kita hidayah lebih bermakna hidup kita ni daripada hidup kawan yang ada 4 bilion tapi tidak dapat hidayah Allah Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah itu Di sana kita bersyukur kepada Allah. Sini pun kita syukur. Di sana lipat gandakan lagi syukur itu. Alhamdulillahi alama hadana. Segala puji bagi Allah. Tuhan yang bagi hidayah dekat kami. Minta. Sampai akhir tu minta pula. Allahumma inni as'aduka imanan da'iman. Ya Allah bagilah dekat kami iman yang sentiasa. Tak mau kita ni jadi manusia yang iman kita ni bermusim. Tak mahu. Kita mau kita ni imanan, daiman. Daiman. Sentiasa kita dalam keimanan. Sebab apa? mengikut ni asyarakat ahli sunnah wal jamaah, dia kata kita ni iman kita manusia ni yazid wa yalqus. Dia kata kadang tambah, kadang korang. Iman kita ni. Bila maik iman baik, mengaji rajin. Bila maik iman tak baik, mengaji pun tak habis. Iman kita ni yazib, wayang pus. Tekoh naik, tekoh dia turun, cukup turun. Tekoh iman baik, lima waktu semayang berjamaah. Tekoh iman tak baik, ada semayang bina. Masya Allah. Jadi minta ketika kita berada di Tanah Suci Makkah itu, Minta Allahumma inni as'aluka imanan da'ima. Ya Allah, bagi dekat aku iman yang senantiasa. Wayaqinan sabiqat, bagi dekat aku keyakinan yang benar. Minta dekat Allah wa ilman nafi'an. Ya Allah bagi dekat aku ilmu yang bermanfaat. Untuk mengaji-mengaji ni biar ilmu kita ni ilmu yang bermanfaat dan memberi manfaat kadang-kadang ada orang dia mengaji ilmu yang bermanfaat tapi bagi dia tak ada tak ada, manfaat, tak ada benefit sekadar dia mengaji sekadar nak jadikan dia orang yang berilmu tapi ilmu itu tak bagi manfaat kepada dia tak mau juga macam tu pun minta dekat Allah bagi dekat akunya ilmu yang membawa manfaat bagi dekat akunya hati yang khasyuk kepada Allah Betul -betul. Kita semak yang khasyuk, ni, kita khasyuk kadang. Kita semak yang khasyuk kadang kepada Kadang-kadang punya usaha nak bagi dapat khasyuk ni tak terbagi salam gitu ya, Tak ada tu je. Tak ada Takbir Allahu Akbar tu. Dia main dalam kepala ni macam-macam. Duduk jaga tu. Duk jaga tu, diamai macam-macam. Itu -macam. sebab Nabi SAW adalah satu orang manusia yang sentiasa dalam keadaan berhubung. Ketentuan rajin duk buka tengok hadis Nabi SAW tentang Nabi buat haji ni. Ada satu hadis menceritakan Nabi SAW daripada Arafah dia sampai di Muzdarifah. Nabi sampai di Muzalipah, Nabi berhenti dah. Nabi turun pergi kawbah hajar. Nabi turun di buang air kecil. Habis Nabi buang air kecil, Nabi berwuduk semula. Sahabat-sahabat bila tengok macam tu, sahabat menyangka Nabi berwuduk untuk semayang subuh. Tapi dah. Nabi habis wuduk, Nabi naik kenderaan. Kita teruskan perjalanan. Nabi kata, sahabat kita nak semayang subuh. Nabi kata, dah. Tak lagi. Di depan sana kita semayang subuh. Okey, tak apa? Tak apa? Terus perjalanan sampai di tempat yang Nabi SAW semayang subuh, Nabi turun, Nabi berhuduk lagi sekali dengan wuduk yang lagi sempurna daripada wuduk yang mula tadi. Hak tadi Nabi ambil wuduk yang sederhana. Yang kedua, Nabi ambil wuduk yang lebih sempurna. Wuduk itu untuk semayang subuh. Nabi ini dia ambil ayat semayang kadang-kadang bukan kerana wuduk sudah batal. Tetapi dia memperbaharui wuduk. Nabi SAW ada satu orang manusia yang apabila batal wuduk, renew cepat-cepat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekarang. Maka kita minta kepada Allah wa qalban khasyi'an. Minta Allah bagi dekat kita hati yang khasyi'an dan lisanan zakiran. Dan minta Allah bagi dekat kita lidah yang sentiasa berzikir kepada Allah. Lidah yang ingat Allah SWT. Baca doa. Dan minta apa-apa kehendak hati kepada Allah Ta'ala, kemudian daripada doa itu. Kemudian sebelum kita start sa'i, dia bersyafa, nak marwah, lepas habis baca hati ini, mintalah apa kita nak minta. Minta, Ya Allah bagilah anak-anak berjaya, Ya Allah bagilah kepada kita ni, apa akan minta. Minta segala yang baik-baik ketika itu. Maka ia pun, yakni Nabi SAW pun turun daripada tangga itu, maka memulai sa'i dan mengucap seperti yang akan datang ini bila nak ustaz nabi baca pula doa rabbifir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'zul akram allahumma atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina nabi doa tu pula dan berjalan dia dengan perlahan-lahan seperti yang ada sehingga sampai kepada mil al Ini ha, yani kita bila tahi kita akan sampai di satu kawasan ada satu lampu lampu hijau, mereka ha, bertanda sebagai kawasan lampu hijau Nabi SAW daripada kaki Bukit Safa Nabi turun berjalan lagu duduk berjalan biasa bila Nabi SAW sampai dekat kawasan lampu hijau tadi ni, iaitu tanda yang ada di penjuru jidar masjidil haram. Jidar masa dinding. Ada satu kawasan yang ditandar dengan tanda hijau. Lari dia buat lampu hijau. Bila sampai dekat dengan situ, maka apabila sampai kepada mil al-akhdar itu, kira-kira enam hasta lagi daripadanya. Maka mulalah berlari-lari dengan melenggok-lenggokkan tubuh. Sehingga sampai kepada mir al-akhdar yang kedua. Ha, sampai dekat kawasan lampu hijau tu, sunat berlari-lari anak sikit. Sunat berlari-lari anak sikit sampai pula lampu hijau yang kedua. Dan berhenti lari. Begitu. Lagi anu, bukan lari raguan ti. Allah aku imbel lagu tu kecual. Agak cepat daripada jalan apabila tadi begitu. Percaya apa ni? Percaya nak ambil sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang tuan-tuan kita, fikir. kita fikir kes, kadang -kadang. Because, apa, ini tikam, kita ini tikam dengan kait kadang-kadang. Pasal potong ni sobat lagu ni, potong ni sobat lagu ni. Tak semua benda. Yang ada dalam ibadat agama kita ni Boleh kita terang dalam bentuk logik okay? Tak ada. Bukan kita Sayyidina Umar Al-Khattab Umar Al-Khattab sendiri Apabila Nabi SAW Duk cumbu Duk cumbu Duk cumbu Hajar Al-Aswad ni Dia sendiri Duk fikir Al-Gembalah Dia apa Kenal dengan batu ni Bila sampai turn Dia nak cumbu Hajar aswad Apa dia kata Dia kata Wahai batu Aku tak akan cumbu Kamu Kalau sekiranya aku tidak Tengok Nabi cumbu Dia kata Maknanya dia, apa? Maknanya dia kerana Nabi kucuk kamu, aku kucuk kamu. Semata-mata kerana aku ikut Nabi alaihi wasallam. Oh, kita hari ini, pindah nak jadi lawyer pula. Pindah pandai cakap cakap banyak tu. Tanya awak, lugu ni, pasipa kena buat lugu ni, pasipa. Tak boleh Kalau itu suruh yang ada dalam Quran. Kalau itu suruh yang ada di dalam hadis Nabi alaihi wasallam, Kita buat saja maka jelaslah kita Islam Islam ni makna apa jantaran Islam makna dia tunduk, patut serah diri kepada Allah, kita seranda kebesaran kita, ego kita sombong kita semua buang habis kita ni tak ada apa, tunduk habis-habis kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitu kemudian kembali berjalan dengan perlahan-lahan sebagai adat sehingga sampai ke maruah, lepas lampu hijau yang kedua tu berjalan macam biasa balik sehinggalah sampai ke maruah Maka apabila sampai ke sana maka sunat keadaannya menghadap ke hajar. Bila sampai sana beralih menghadap bagi bertentangan dengan safa. Dan dibacanya doa yang dibacanya di di safa tadi. Dan ini bagus hasil sekali sa'i. itu bagus sekali. Bagus sekali tuan. Dan apabila kembali kepada safa maka hasil dua kali sa'i. Ah dia kira, kira sekali patah balik kira sekali lagi. Kira, kira dua kali. Di balik tu kera. Pee kera kali, balik kera kali, sudah dua kali. So kita nanti mula sahih daripada safra, kita nanti berakhir di marwah. Begitu. Maka diperbuatnya yang demikian itu sehingga sempurna tujuh kali. Begitu. Dan hendaklah ia lari pada tempat larinya. Maka apabila selesai daripada yang demikian itu, maka selesailah ia daripada tawaf kudum dan daripada saham. Tadi kita dah tawaf dan tujuh pusingan. Lepas itu kita sa'i. Maka kita selesai tawaf hudum sebagai orang yang berumat. Dan kita sudah selesai sa'i. Dan kedua yang itu sunat juga. Tetapi apabila tawaf ia akan tawaf fardu. Yang kemudian daripada wukuf di Arafah. Maka sayogia jangan diulanginya lagi sa'i. Kerana telah jadi sa'inya itu sa'i rukun. Dengan sa'i kemudian daripada tawaf hudum itu. Bagi orang yang buat Haji Ifrah. Bagi orang yang buat haji ifrat, dia sampai di Mekah tu dalam keadaan sudah berada dalam ihram. So, bila dia sampai, dia pergi tawaf. Tawaf itu tawaf kuduh. Habis selesai tawaf, dia pergi sa'ing. Sa'ing itu sudah kita sa'ing. Sa'ing, sa'ing parbu. Sa'ing rukun lah. Jadi esok ni, lepas dia bertolak pergi ke Arafah, daripada Arafah main muzdalifah, muzdalifah main ke Mina, sampai di Mina dia melontar di jam Rasul lepas tu dia buat satu ibadat korban, selepas tu dia bercukup, lepas tu dia balik pergi ke Mekah, tawaf rukun. Bila dia selesai tawaf rukun, tak payah sa'i lah, pasal apa? Pasal dia dah sa'i lah masa mula-mula sampai tadi. Sa'i dia tu dikira sebagai sa'i, fardu lah. tak payah buat dah sa'i lepas pada tu. Ini bagi orang yang buat haji ifrah. Orang yang dah pergi dah yang hangguk tak kira lah. Ingat? <laughs> Jawa tak pergi lagi. Aku celahur. <laughs> tak apa lah. Pelan-pelan dia nanti ilang celahur. <laughs> haji ni dah sekejap orang. Peribadi dah sekejap orang. Kita, kita pi sekali. Balik-balik mal tak susah mana pun. Kita kita denang kursus haji. Ni confused betul. Kita kata. confuse. Bila Tibi tengok Actual punya perbuatan ibadat haji ini, dia ikut Sequence dia, dia ikut urutan dia satu-satu-satu, eh, sikit aja Yang kursus sampai 11.000, sikit saja. Eh. Hak sikit tu, ramai orang buat silam. Ha, itu sebab kita kira kita ambil tahu dulu sebelum kita Pi Kerana tiada disyaratkan sa'i kemudian daripada hukum awam, ha, Sa'i tidak disyaratkan lepas wukuf. Kita buat sebelum kita pergi wukuf pun tak apa dah sa'i ni. Okey, itu maksudnya. Dan hanya asalnya disyaratkan sa'i itu hendaklah jatuh kemudian daripada tawaf. Barang apa tawaf sekalipun. Ah ha, cuma sa'i ni mesti buat selepas tawaf. Sama ada kita sa'i selepas tawaf qudum ataupun kita sa'i selepas pada tawaf tawaf ifadah bagi orang yang buat haji tamattu'. Orang yang buat Haji Tamakoh, dia masuk Mekah dalam keadaan dia ikhram Umrah. Sebila dia sampai di Mekah, dia tawak, kemudian dia taing, kemudian dia potong rambut sikit. Maka dia sudah tahlun daripada Umrah. Aku tunggu. Tunggu sampailah. 8 hari bulan Zulhijah bersedia untuk buat ibadat haji, 9 hari bulan Zulhijah wukuf di Arafah, kemudian bertolak ke Muzdalifah, kemudian mai ke Mina, kemudian dia melontar di Jamratul Aqabah, kemudian dia buat korban sebagai korban sunat, selepas daripada dia korban sunat, dia cukur rambut, selepas dia cukur rambut, dia terus balik mai ke Mekah, sampai di Mekah dia tawaf, tawaf tu dia panggil tawaf ifrul, lepas itu dia sa'i, sa'i tu dia panggil sa'i ifrul. Ini bagi orang yang buat haji tamattu. Ah, dapat faham apa hukum ni. Nak nampak macam paha. Okey. Dia kata bersalahan tawaf pada haji, maka iaitu disyaratkan jatuh ia kemudian daripada wukuf yang Arafah. Bagi orang yang buat haji, tawaf rukun mesti lepas selesai daripada wukuf. Sebelum wukuf tak boleh tawaf. Tidak boleh tawaf maksudnya tidak boleh tawaf rukun. Begitu. Dan sunat di dalam sa'i itu suci daripada hadas dan daripada najis. Ha. Sa'i tak mesti ada wudhu. Tak mesti. Tapi kalau ada wudhu, itu lebih baik. Tuan Tuan. Ulama-ulama hadis tuan Tuan. Yang dikatakan muhaddisun. Ulama-ulama hadis ni. Ulama al-muhaddisin. Ulama-ulama hadis ni. Baca hadis pun ada ayat semayah. Ulama hadis. Bukan kata baca Quran. Baca Quran memang kena ada ayat semayang lah. Kita nak pegang mas'af Quran dan sebagainya, mesti dah ada ayat semayang. لا يمسه إلا المطهرون Quran kata tidak boleh sentuh. Quran ini melekan orang yang suci. Suci apa? Maksudnya yang suci hadiah kecil dan hadiah besar. Yang itu tentulah Hadis ini tidak disyaratkan kita mesti ada wudhu Untuk pegang kitab hadis baca Tapi ulama-ulama yang dekat dengan Allah Ulama-ulama muhadisin yang mereka ni Memang nak ambil faham hadis ni Mereka nak pegang kitab hadis Nak baca hadis pun Mereka ambil ayat semayang dulu Ini kan pula kita nak buat sa'i Sa'i ni rukun di dalam rukun haji Walaupun tidak diwajibkan ada wudhu Bagi ada wudhu itu lebih baik tak siapa? Pasti Tuhan kata wa'ati mulhaja dan sempurna kalau ibadah ini buat bagi kamu. Gitu. Kesalahan tawaf maka syaratnya itu suci daripada hadas dan daripada najis seperti yang tersebut dalam masalah tadi. Tawaf tak dapat tidak mesti mesti dalam keadaan berwudu. Masalah. Wukuf dan kerja dahulu daripadanya. Yang ini kita nak masuk tentang wukuflah. Kata Al Ghazali. Jumlah yang keenam, ha, tadi lima sahih ini yang keenam. Jumlah yang keenam ialah pada menyatakan wukuf di arafah dan menyatakan kerja yang berhulu daripada. Katanya orang yang ihram dengan haji itu apabila ia sampai ke Mekah pada hari wukuf di arafah. yakni hari yang kesemilan daripada Zulhijjah, maka jangan ia masuk ke dalam Mekah lagi. Dengan sebab hendak tawaf kutum dahulu daripada wukuf, bahkan hendaklah lekah ia pergi ke arafah supaya dapat kesempatan wukuf di ke arafah itu. Ah ini bagi orang yang dia sampai last minute, last minute dia sampai. Selalu hati sampai last minute ni sampai hari sembilan dah baru sampai. Orang yang betul-betul istimewa. Alam kita ni sampai awal, semua sampai awal. Orang yang istimewa ni. Maka tidak adalah orang yang istimewa di Saudi ini Selain daripada Sultan Brunei Tapi dia cukup istimewa Saudi ini tak tahu apa kena dengan Sultan Brunei ini Dia jaga semua Dia biasa sampai hari sembilan Hari sembilan Zul Hijjah itu dia sampai dengan personal jet Dia turun di lapangan terbang Hari itu juga sampai turun-turun Terus pergi ke padang Arafah Orang lain tak boleh dah Tiga hari kadang-kadang lima hari Sebelum hari wukuf dia bertutup airpot hanya orang yang betul-betul special bagi depa saja. depa entertain untuk main lak ini kita kalau sampai masa tu dia bagi buat haji la lokak aja berdoa hang dah biar ihram ke <tutuk> pada ya tuhan <tutuk tutuk tutuk> yang pasal dia kata hang duduk dalam lokak ni pasal depa tak dengar arahan peraturan kami dia nak semayang di Di masjid dia Nabawi Rauhok tu tempat dia semayang Kita masuk aware Macam mana pun Lari-lari pergi Pun lihat beri merah ni Duduk pegang tangan dah, Rengkel kelilit. Kita boleh duduk tengok Melihat dia Tak boleh masuk lah Tak lagi tengok dia Mai daripada Babu Salam tu Dengan pengiring-pengiring dia Sekali yang iring dia Imam Masjid Nabawi Mai semayang dalam tu Kosong lega Yang sayang tu Membajang tempat Itu dia tinggal Istimewa kita juga mahu tak sekolah bagi istimewa sampai macam tu, tak ada. Nah, siapa nak buat? Dunia, Mekah, Madinah pun dunia juga, ya, jadi macam tu. Baik. Jadi dia kata bagi orang yang sampai lewat, dia kata dia sampai dah pada hari 9 Zulhijjah lah. Bila dia sampai di situ, macam satu kanut nak buat tawak, kudum, apa semua, tak sah. Dia kata apa yang dia patut buat, terus pergi ke Arafah. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Al-Hajjul Arafah. Nabi kata haji ialah wukuf di Arafah. Siapa tak dan wukuf, dia tak dapat haji tau tu. So, jadi jangan duk buang masa di tempat lain. Pasal-pasal lagi dia nak jadi pasal kita tak dan sampai dia Arafah. Tak dan sampai dia Arafah dalam tempoh masa untuk hukum dia Arafah. caun tu saja saja. Kita tak boleh buat lagi maka hendaklah orang yang, lambat, yang sampai lambat ni bergegas ke bumi Arafah tetapi apabila sampai orang yang ihram dengan haji itu ke Mekah dahulu daripada hari wukuf di Arafah itu beberapa hari misalnya maka sunat dia masuk Mekah supaya mengerjakan tawaf kudum dulu ha, tapi macam kita sampai awal ni ha, awal seminggu misalnya, awal dua minggu daripada wukuf dan sebagainya bila kita sampai tu, sunat kita tiba tawaf kudum dulu sebagai tanda kita menghormati tanah haram Gitu. Kemudian boleh tinggal ia. Yakni boleh tinggal ia di Mekah padahal ia memakai ihram menunggu di sana sampailah tiba hari yang ketujuh daripada bulan bulan Zulhijjah. Maka pada hari yang ketujuh ini sunat bagi imam berkhutbah di Mekah itu kemudian daripada sembahyang dhuha dunia. Tujuh hari bulan. Kita, kita wukuf sembilan Lapan hari bulan kita dah mula dah bergerak di Arafah. Tujuh hari bulan tu, Imam Masjidil Haram disunatkan buat satu khutbah di Araf. Eh? Buat satu khutbah di Mekah ni. Khutbah ni apa? Khutbah ni tujuannya ialah nak bagi semangat kepada orang yang nak buat haji ni. Di samping memberi ingat bahawa ni ibadah besar dah nak mula dah. Jadi buat ila Sunat kepada Imam Masjidil Haram tu bagi satu khutbah selepas semayang zuhur maka disuruhkan orang-orang supaya bersedia untuk keluar berangkat ke Mina pada pagi-pagi hari tarwiyah iaitu hari yang ke-8 Zulhijah dan bermalam di Mina betul dia sunat ke kan. Nabi kita tak le buat benda ni baca kita pi under apa nama satu pakej pengurusan jadi kita daripada Mekah lapan hari bulan kita terus ke Arafah tapi kalau ikut betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam dia lapan hari bulan dia di Mina tu Nabi ada di Mina dulu 8 hari bulan Dan sebahagian daripada jemaah haji yang mereka ni tidak ada organisasi yang urus Macam kita jemaah ni tabung haji urus ha? Ada negeri-negeri yang tidak ada organisasi yang urus haji mereka 8 hari bulan mereka ada, ada di Mina Kita tak boleh kita kena quarantine Kita kena duduk di hotel kita tak boleh mana 8 hari bulan kemudian dia akan rasa. Jadi dia kata di sini, dia ikut lagu macam Nabi SAW buat. Nabi, lapan hari bulan, Nabi SAW sudah berada di di Mina, Begitu. Dan pagi-pagi hari yang ke-9 itu, terus pergi ke Arafah kerana mengerjakan fardu Nabi pagi 9 itu, baru Nabi pergi ke Arafah untuk buat wukuh. Wukuh masuk waktu lho, sekejap lagi baru masuk waktu wukuh. Pagi Nabi pilah ke Arafah. Masalah wukuf di Arafah itu manakah masa yang wajibnya? Bila betul-betul masa kita kena ada di Arafah? Kata Imam Al-Ghazali, berdiri wukuf di Arafah itu ialah dalam masa kemudian daripada gelincir matahari yang kesembilan itu sehingga terbit fajar sadiq daripada hari nahar, hari nahar al-ayyi. Dia mula masa wukuf ialah masuk waktu Zuhur. Masuk waktu Zuhur itu bermula masa wukuf. tentu bermulanya masa hukum sehinggalah subuh bagi esok itu masa wukuf kita dikehendaki ada di sana pada bila-bila masa di antara masa tu sebaik-baiknya kita berada di bumi Arafah dengan merasa sebahagian siang dan sebahagian malam itu sebaik-baiknya siang kita dah dapat dan malam kita dah dapat di bumi Arafah itu sebaik-baiknya kerana Nabi SAW buat begitu dia begitu yang ni, hari nahar itu ialah hari semelek pada sepuluh hari bulan gen hijab. Maksudnya hari raya korban. Pagi, subuh hari raya korban tu habis dalam masa wukum. Siapa yang masa tu baru sampai? Habis. Dia tak ada nak buat ibadat haji. Tapi dia adalah ihram. Maka dia kena tewek juga buat untuk membolehkan dia telur daripada ihram. Dia kena tahlul hari. Tahlul seperti mana orang yang buat umrah bertahan. Begitu saya Masalah. Berjalan kaki pergi ke Arafah. Kata Imam Al-Ghazali, disunatkan bagi orang yang ikhram dengan haji itu, ia berjalan kaki daripada Makkah sehingga habis kerja hajinya. Jika kuasa, ia berjalan kaki. Cerita dia, dia kata sunat kita berjalan kaki. Sebab apa? Nak rasa teril buat ibadat haji itu. Nak rasa susah kaya nak buat ibadat haji. Seperti mana Nabi dan sahabat-sahabat buat dulu susah. Tak ada. Allah ni kira senang banyak lah. Itu pun kita rasa susah padewa betul kita tak perlu susah. Learning ni senang banyak dah. Semua transport hantar ni dengan bas dengan apa semua sampai pula di apa nama? Arapa ah, sana dengan khemah ada pumbung dengan apa semua mai pula terminal, khemah air condition. Okey oh, jadi betul dah. Ni pula lah ni tabung haji duk minta pula dekat kerajaan Saudi. Duk minta pula kalau boleh ni di di Arafah ni minta bagi satu kawasan dekat Malaysia. Malaysia nak buat kompleks tu Kompleks tabung haji. Di Arafah ni. Bila jemaah haji Malaysia sampai tu masuk dalam kompleks ni duduk satu bilik berapa orang kan. Pasang isuan kita boleh duduk dalam sana. Tak minta lagi ni. Nak minta lagi-lagi istimewa daripada Allah ni. Saudi tak bagilah. Kalau tidak kita pergi buat haji ni lagu macam pergi melancong lagu tu. Balik-balik mai, buah sahabat ni. Tak ada rasa susah apa? Enggak? Lagu Allah ni pun kira okey lah ni. Senang banyak dah nak banding zaman Nabi dan zaman sahabat buat haji dulu. Pun begitu kita rasa cukup susah. Nampak? Baik, dulu dia kata apa? Dalam keadaan Ihram itu berjalan kaki. Dia kata ni. Daripada satu tempat ke satu tempat. Satu tempat ke satu tempat tu berjalan kaki. Daripada bumi Makkah bertolak ke Mina. Berjalan kaki. Dia menuju ke Arafah berjalan kaki. Dari Arafah patah balik main Muzalifah jalan kaki. Muzalifah main balik ke Mina jalan kaki. Mina balik pergi ke Mekah jalan kaki. Tawanglah tuan-tuan saki sahaja, saki daripada suhafah, maruah suhafah, maruah tujuh kali, sampai-sampai lebih kering, lurut dapak kaki. Oh dia kata, aku hari ini tak tahan kali. Apa, merabui semua. <laughs> <laughs> hari ini kita, dia pasti dah terlampau sangat, dah tak rasa susah. Dah, tak rasa susah. yang masjid kapit pun dia punya tebal. Belum masjid Putra Jaya lagi. Nah, tu dia punya tebal kapit. Nabi saw ada diwasalam dulu, sujud di atasnya. Sujud di atasnya. Maka masjid nabawi masa zaman Nabi saw bina dulu, bumbung daripada daun pokok samar. Tapi masjid itu, masjid yang diasaskan di atas asas takwa itu, melahirkan pokok ramai ulama-ulama besar. Baik apa? Pasal asas pembinaan dia taqwa kepada Allah Walaupun fizikalnya tidak seberapa Tetapi keberkatannya hebat sekali Beda dengan kita lah Masjid gitar batu dia punya elok Ada negara yang nak buat kamera pula suluh Tengok skutbah yang tu imam bajar Nak suluh kamera Tengok teks skutbah itu imam bajar Kukul -kuk tu imam biba jahat lain Apa punya cerita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dan sunat tak takkanlah keluar daripada Mekah ke Minah itu membanyakkan mengucapkan biya apabila sampai ia ke Minah maka sayogialah ia mengucapkan doa ini, ha ini daripada Mekah ni mula nak bertolak daripada Mekah pi ke Minah dulu kita bertolak ke Minah pada 8 Zul Hijah 8 Zul Hijah kita ada di Minah bila sampai di sana dia kata eloklah baca doanya Allahumma haza minan فَمْنُ عَلَيَّ بِمَا مَنَنْتَ ala عَلَىٰ wa ahli طَعَاتِ Minta. Sempena dengan kita berada di Mina ni, minta supaya Allah SWT amankan kita. Seperti mana Allah mengamankan para awlianya sebelum daripada kita. Supaya kita mendapat keamanan. Dan supaya dengan itu kita mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Minta. Maka sunnah ia bermalam di Minah itu sehingga subuh. Maka apabila sampai subuh hari Arafah itu, sembahyang ia akan sembahyang subuh. Tidak berapa lama, maka matahari pun terbitlah daripada atas bukit Subair. Maka pada masa itu, berangkatlah pergi ke Arafah dan ucapkanlah doa ini. Tunggu di Minah pada lapan hari bulan ini. Tunggu di situ, sampailah subuh esok, kemudian berangkat ke, ke Arafah. بتدعاء اللهم جعل خيرا اللهم جعلها خيرا غدوت غدوتها قد وأقربها من رضوانك وأبعدها من سخطك اللهم إليك غدوت وإياك رجوت وعليك اعتمد ووج ووج wa wajaha hatta aradtu tubahi bihi al-yawm man huwa minni wa asghar yani kita tak dan lah, nak buat semua benda ni pasal apa pasal kita daripada mekah terus dia arafah okey baik masalah ayat ha, ni penting jangan tengok masalah masuk ke arafah dan pekerjaan dahulu khulu daripadanya ha, Ini kita kenal. kata al-ghazali apabila sudah sampai seorang yang ihram haji itu ke arafah Maka dirikanlah khemah di tempat yang bernama Namirah. Iaitu berhampiran dengan Masjid Ibrahim AS. Tak bayanglah kita orang buatkan khemah. Tak <tid> <tid> <Tidak> ada <tid> hidup pasang khemah apa-apa pula. Sebab apa, apa? Bisa duduk mengaji apa-apa pasang khemah? Nyanyi kita. Khemah daripada pasang. Siap dah kita pergi cari tempat sesuai dengan kita, kita duduk sudah. Ne? Ini dia cerita ni sebuah kezaman dulu. Tak ada kemudahan yang disediakan ni kita pergi. Kitalah kena bawa apa yang patut untuk kita di sana ni. Bawa kemah, bawa apa hidup pediri, apa semua nak duduk saat di kemah sementara ni. Sebaik-baiknya dia kata ambillah tempat yang bernama Namirah. Iaitu berdekatan dengan masjid Ibrahim AS. Tak ada kemah. Kita tak tanpa tempat ni semua kita dia hubung tak tahu mana halang dekat dengar ramai orang tu ada keliling macam-macam rupa bangsa dengan apa tu ada keliling tak mana nak mirah kita tak tahu kita duduk-duduk tengok serokak ni semua ni tanya kawan ni tuan pertama kali mai ke apa pak kali ramai buat haji ni waktu kata saya alhamdulillah lah dia kata 10 tahun dah dok mai tiap-tiap tahun oh pasal bunyi jap bayang ni 10 tahun dah dok mai tiap-tiap tahun oh kita kepala pasal kalau tu nak tanya dia, dia kata, taman masjid nak merah ni? Eh? Ucap dalam dia pun. <guluh> <guluh> eh, dia kata, saya 10 kali, May pun tak tahu tak mana so. Tapi masa Umrah dulu ada, dia bawa api tunjuk. Tapi saya tak tahu lah eh, mana tu. So. Dia pun duduk balik sama kalut dengan kita. ni. Sebab apa? Keadaan masa tu tu. Kita tak tahu lah mana tu. Beralik kiri, kanan, utara, selatan, timur, barat ni. Tengok lah, busuk apa gitu adalah orang yang tahu ni tapi tak ramai begitu. Sebab kerana di situlah tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan kemah. Ha, Nabi dulu masa buat haji di Namirah tu tempat Nabi pendirikan kemah dia. Maka mandi, ya di situ akan mandi wukuf di Arafah dan duduk menanti sampai gerincit matahari. Ha, duduk di situ tunggu sampai masuk waktu Zuhur. Nak masuk waktu Zuhur tu dia kata pergi mandi, mandi sunat sunat wukuf mandi dalam mana. pergi tak pi tak ada dah, dah dah dah dah dengar aku beratok nak masuk qada hajat nak masuk buang air ah pun beratok sampai lama-lama pakai buang longkang aja kita nak masuk mandi dah tak cari kawah ada beratok ni di, di. ha, di, dia lecek ya benda kena ada sangkuriang longkang kan dia longgah pintu kita tu dia tampak kita dia terajang kita longkang tu berjepak perjalanan lambat dia kata lambat ba keluar daripada bilik ni ha ya? Bersesuaian dengan keadaan Allah Hak mana sunat-sunat yang kita boleh buat Kita buat Hak mana tak boleh Tak ada juga buat Jangan karena kita nak ambil sunat Kawan hak nak buat Harus tak boleh buat Tak mau macam So dia kena ada tolak so, Timbang masa Masalah Dia kata Wukuf di'arafah dan tempatnya Kata Imam Al-Ghazali Maka apabila sudah gelincir matahari Maksudnya dah masuk waktu Zohar okay, Kita doa ada di'arafah La ni dah masuk waktu Zohar Maka sunatlah bagi imam berkhutbah yang ringkas di dalam Masjid Sayidina Ibrahim alaihi Maka disebutkan di dalamnya bicara wukuf dan lain-lain. Ha, ni. Di masjid, di Masjid Ibrahim alaihi dekat Namirah tu memang dia buat khutbah. Khutbah Arafah memang buat. Tapi kita tak tahu lah. pasal kita duduk jauh. Kan? Bagi kita yang duduk di kemah kita ni nak buat boleh tak boleh? Boleh, bahkan disunatkan. Kita buat dalam group kita. Kan? Hmm. Bila masuk waktu zuhur dan sebagainya, buat kotubah. Kotubah itu istirikan dengan memberi nasihat kepada orang yang ada di Arafah ini. Ingatkan mereka bahawa ini adalah masa mustajab donah. Apa yang kita patut buat masa ni Maka khatib sepatutnya bagi peringatan tentang benda-benda ini semua. Kemudian duduk dia di antara dua kotubah itu. Kotubah ni jangan panjang, ringkas saja. Sekadar macam tazkirah nak bagi peringatan apa patut kita buat di sini. Bagi, bagi, bagi, bagi, bagi-bagi, duduk di antara dua khutbah Maka pada ketika itu Bang, oh ni, sukar bang Mabahulah muazzin bang menunjukkan Waktu di Tadi ni, bila masuk waktu di dalam Khutbah dulu Bila berhenti khutbah tu, duduk Khatib duduk di antara dua khutbah Muazzin bangkit Allahu Akbar, Allahu Akbar Baru bang okay? Dan imam pun masuk Berkhutbah akan yang kedua Habis, muazzin bang selesai, imam bangkit untuk kotobah yang kedua. Kemudian selesai daripada itu, maka khamat apabila selesai kotobah itu dan selesai khamat. Khamat, kemudian semayang. Begitu. Kemudian dijama'kan di antara zuha dan asar serta khasar ia jika ia musafir dengannya. Satu bang dan dua iqab Ini dalam Mazhab syafi'i Dia kata orang yang entitled untuk buat semua yang jamaah kasar Ialah orang yang musafir Orang yang musafir Orang yang dah terputih musafir, kerana dia dah sampai di Mekah lama dan sebagainya, dan lebih daripada tiga hari dan sebagainya, mengikut Imam As-Syafi'i, dia sudah kira kira dia kata sudah terputih musafir. Lalu bila dia ada di sana, dia tidak boleh lagi buat jama' kasar. Dia kena semayang tanah. Ini pendapat Imam As-Syafi'i. Okay. Ada pendapat setengah yang lain, dia kata kita boleh buat jama' dan kasar, pasal apa, pasal Nabi buat. Imam Asyafi'i dia kata Nabi buat Kata Nabi sampai di Mekah Tempoh masa Nabi sampai Dengan masa untuk melakukan ibadat haji masih di dalam tempoh Musafir ha, Ini pula hujah Imam Asyafi'i Kita biar ini masalah ikhtilaf Di kalangan ulama-ulama melahat Begitu Maka kemudian daripada selesai semayang itu Maka pergilah ke tempat wukuf Nabi SAW Iaitu pada batu yang besar Yang hampir di bawah Jabal Rahmah Hajat kita bila pergi umrah misalnya di antara tempat yang kita dibawa untuk ziarah ni Jabal Rahmah. Jabal Rahmah dia ada satu bukit di sana di kawasan Arafah. Sana ada satu bukit, di atas bukit tu ada satu batu dia buat tinggi dulu tu. Yang tu tak ada apa. Jabal Rahmah itu sekadar satu monumen, kawanlah kerja. Satu monumen, satu lambang tanda bahawa di situlah Allah Subhanahuwataala temukan Nabi Adam anda dengan isterinya Hawa apabila dua-dua mereka -dua dihantar keluar dari dunia syurga terlebih. Siapa berjumpa di situ bukit itu dipanggil Jabal Rahmah, Jabal kasih sayang, bukit kasih sayang. Pasti dua orang yang berkasih sayang bertemu di situ. Tidak ada apa, satu amalan atau kosmaya yang sunnah tak ada di Jemaah Haji Malaysia ni bila pergi umrah ke apa-apa, bila pergi diharapkan tu, sampai-sampai bakat semayang, berobot tu, no, diberitahu tu. Betul no. lah no, salahanku ni semayang ni. Apa kena, bila, umrah, selesai, semayang apa kena maak pula? Orang-orang tak suruh semayang apa orang tu. Kita pun tanya ada yang, yang, yang, yang tidur semayang apa ni, pasal apa? Dia kata jangan peh peluang, saya kata, Peluang apa? Tak dia kata benda macam ni, buka senang ni, kita nak main kuat habis ribu-ribu, dan kita dah sampai kita mau semayang apa ni. Semayang apa dia? Orang tak suruh semayang apa? Mayuk dengan doa ambil ketak-ketak tangan. Kan jadi kita ni biarlah kita tahu apa benda kita nak buat. Ha, jangan tidur sabul, lukut Nah, Begitu. Nabi SAW dulu dia wukuf di mana? Tuh, berdekatan dengan Jabal Rahmat. Maka yang terafdal sekali wukuf di situ ialah dengan menghadap kiblat lagi berkenderaan. Oh, Nabi SAW, alaihi dia rukuk di situ. Dan dalam keadaan Nabi cari arah kiblat, Nabi menghadap kiblat ambil masa dekat. Berdiri menghadap kiblat tu dan Nabi SAW duduk di atas kenderaan pun Begitu. Maka hendaklah membanyakkan tahmin dan tasbih dan tahnil. dan membanyakkan puji akan Allah subhanahu wa ta'ala itu maksudnya. Kan banyakkan untuk mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, banyakkan. Kita banyakkan mulut kita ucap puji-pujian kepada Allah dan membanyakkan minta doa dan memperbanyakkan taubat kepada Allah dan memperbanyakkan baca Quran dan memperbanyakkan kalbiah, labaikallahumma labaik. Banyakkan di situ. Dan membanyakkan mengucap salawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka tidak saya puasa pada hari arafah supaya kita gagah badan dengan berkekalan di malam. Bagi orang yang buat haji, haji tidak disunahkan puasa hari arafah. Tak sunnah puasa orang yang tak dibuat haji dari sini sunnah puasa sembilan zulhijjah. Begitu. Dan jangan pula keluar daripada bumi Arafah itu. Melainkan kementian daripada masuk matahari. Supaya mengimpunkan masa wukuf itu antara siang dan malam. Haa, oh, itu dia. Sebaik-baiknya kita duduk di Arafah tu bagi dapat siang, bagi dapat malam. Itu sebaik-baiknya. Pasal apa? Nabi SAW buat begitu. Maka jika sekiranya dapat seseorang itu wukuf di Arafah pada hari yang ke-8. Daripada bulan Zulhijjah, Hijah. Barang satu saat pun. Padahal kita tersalah bilangan hari bulan, maka ialah terlebih baik bagi memelihara hajinya itu. Oh. Katalah kita pi tahun tu dia duduk main. Dia duduk main. cerita kata ini, ini masalah hari bulan. 8 ke 9? 8. Nak start satu Zul Hijjah hari itu, dia cuba kalang kabut. Jadi ada baiknya. Kita pi ke Arafah itu 8 hari bulan. Mana nak campur pun saat ini, silap kera hari bulan. Kita sampai di sana pada sembilan hari bulan. Sampai sembilan hari bulan, rupanya hadiah itu dah jadi sepuluh. Semisal Apa jadi dengan haji kita? Dia jadi haji nama tu sahaja. Ya? Jadi dia kata ada baiknya P8. Maknanya kalau in case. In case berlaku silap kira hari bulan. Katalah kalau berlaku silap kira hari bulan. Kita lapan hari bulan dah ada di sana. Maka kita dapat juga wukuf di Allah. Itulah kebaikan. Afdalnya kita berada di sana pada lapan Zulhijjah. Dan dengan dialah jadi sentosa daripada luput wukuf di'arrafah. Karena barang yang luput akan dia oleh wukuf di'arrafah. Sehingga tebik fajar pada malam yang ke-10. Maka luputlah haji. Itu dia. Kita kalau miss wukuf di'arrafah, habis haji kita tahun tunjuk. Habis. Bukan teka habis saja Maka wajib atasnya tahalul daripada ihramnya itu Dengan beramal akan amal umrah Iaitu tawaf dan sa'i dan kecupah ha, Bila kita dah tak dan nak hukum di Arafah Tiba-tiba masa hukum dah expired dah Dah habis dah. Kita wajib balik ke Mekah Tawaf Kemudian sa'i Kemudian bercupah Ataupun potong rambut Kita tahalul Tak habislah kita kat itu Kemudian Maka menyembelih Dam kerana luput wukuf itu seperti dam atamato at semulaikambing sekop. Dan wajib dia kobo akan hajinya itu pada tahun yang akan datang dengan sederhana. Abu ah, kan kata benda ni bila baca baca kita pakai habis. Dah, dah, tahun depan akan kena mai balik. Pakai apa? Dikiranya angkut dengan Tuhan. Tahun depan kena mai balik. Jaga baik. Hasil ini benda tak berubah memang. Dan Sayyidah lah yang terlebih aham, aham maksudnya yang lebih penting. Dan saya kialah yang lebih penting lagi berbimbang pada hari Arafah ini dengan membanyakan minta doa. Tumpang kita doa-ada di Arafah ini, banyakkanlah memperbanyakan doa kepada Allah. Apa hajat kita minta kepada Allah. Kerana di dalam bumi Arafah dan hari wukuf dan masa yang lebih yang lebih itu... Yang yang banyak lebih itu Lebih diharapkan pada Allah akan mustajab doanya itu Bila kita minta lebih ramai Maka lebihlah harap mudah-mudahan Allah mustajabkan doa kita Bila ada ramai tuan-tuan Takkan dalam ramai-ramai ini ada orang yang mustajab doa ha, Dalam ramai-ramai ini ada orang yang mustajab doa Ada kan? tak orang mustajab doa Kita juga dengar cerita Nabi Allah Musa alaihissalam. Ada seorang orang kanan dia nama Bala'am. Bala'am bin Ba'ura. Bala'am bin Ba'ura satu orang yang mustajab doa. Oh Nabi ini tentulah ada orang eh Bala'am mustajab takkan Nabi Musa tak, Nabi Musa telah lah, dia Nabi. Ni di kalangan orang yang bukan Nabi yang ada zaman Nabi Musa ni, yang mustajab doa Bala'am. Sehingga kan Bala'am kalau dia minta Allah bagi. Mustajab doa Bala'am dan begitulah daripada zaman dulu sampai zaman zaman Nabi SAW Sampai zaman kita ni ada orang-orang yang Allah pilih Untuk bagi dekat dia mustajab doa Ada apa-apa kelebihan yang ada pada diri dia Jadi bila ramai-ramai ni untuk minta dan sebagainya Kalau lah ada seorang yang mustajab doa Dia minta dekat Allah misalnya Supaya Allah turunkan sakinah, ketenangan dan hidayah kepada orang yang main sama dengan dia Tidakkah itu memberi faedah kepada kita sama Hmm. Hmm. Ha? inilah penting dia. Masalah dia kata, doa yang dibaca pada pada hari hari Arafah itu bagaimana? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahhu ta'ala, bermula doa yang diriwayatkan daripada Nabi SAW dan daripada ulama-ulama dulu yang saleh, maka ialah doa yang lebih afdal didoakan pada pada hari Arafah itu iaitu dua dia bagi pada dua, dua muka dia tak baca. Contoh contoh dia balik muka baca sini bagi doa. Dua muka dia bagi hmm. Mula dengan la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa wa huwa hayyun la yamut al khairu wa ala kulli syai'in qadir sab'at da'ah ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berada di Arafah Kemudian sayugiyalah di dalam wukuf itu memperbanyakkan baca doa Nabi, Nabi Allah Khidr alaihi salam. yaitu Nabi Khidir minta Ya man la yashgaluhu sya'nun an sya'nin La yashgaluhu sam'un an sam'in Wa la tashtabihu alaihi alaihi alaswat Ya man la tugliduhu almasail La ta'htalifu alaihi allugat Ya man la yubrimuhu alhajj Itu hajj, dia jim tak ada Al Mulyin, ولا ت ولا تذديره مسألة سائلين أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك ورحمنك. Amin. Doa Nabi Al Khidir عليه السلام. Dan ini ada riwayat lah dia ambil Dan saya juga memperbanyak meminta doa barang yang dikehendaki dunia dan akhirat. Kita minta lagi lah apa yang kita nak minta untuk kebaikan dunia akhirat. Kerana tempat wukuf itu tempat yang mustajab doa. Dan waktu wukuf itu, waktu mustajab doa. Dan sunat pula memperbanyakkan istighfar bagi diri dan bagi ibu bapa dan bagi segalian orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan sungguh-sungguh minta sesuatu itu kepada Allah. Dan besarkan dia, yang besarkan Allah. Yakni pentingkan barang yang dipinta itu bagi mendapatnya dan tinggi dia. Minta dia nampak bersungguh. Supaya Allah nampak kata kita nak kepada kepada hajat yang kita minta. Tak mau minta lagu macam tak mau minta dulu. Minta tak bersungguh. Nabi SAW. Hadis yang menceritakan Nabi bila berdoa nanti angkat tangan. Hadis tu hadis mutawatir contoh. Hadis mutawatir. Menceritakan kata Nabi SAW dia apabila berdoa dia angkat tangan. Hadis tu hadis mutawatir tetapi dia mutawatir maknawi. Dari segi maknanya mutawatir, lafaznya tidak mutawatir. Hadis itu hadis mutawatir. Ada 33 hadis yang menceritakan tentang Nabi SAW bila berdoa dia angkat tangan sampai nampak putih ketiaknya. Nabi SAW doa angkat tangan punya nak tunjuk kata bersungguh minta dekat Tuhan ni. Sehingga nampak putih ketiaknya dalam hadis cerita macam tu hadis itu mutawatir contoh faham hadis mutawatir hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh ramai rawi pada tiap-tiap peringkat sahabat pun ramai yang meriwayatkan hadis tu golongan tabi'in pun peringkat tabi'in pun ramai meriwayatkan hadis tu tabi'u tabi'in pun ramai meriwayatkan hadis tu semua peringkat ni meriwayatkan dengan lafaz yang sama ataupun dengan makna yang sama bagi siapa yang mengengkari hadis mutawatir jadi kafir. Tu yang kata hadis mutawatir. Cerita tentang Nabi berdoa angkat tangan sampai nampak putih setiap ni Sabit dengan hadis yang mutawatir. Makna dia apa? Makna Nabi berdoa ni nampak bersungguh. Nampak bersungguh Nabi berdoa. Kita hari ni doa si belum duduk bubuh atas riba lagu tu. macam santin lagu mana ada. Padahal macam sampurial ni dia punya duk hampak tangan hati-hati lutut ni apa mana minta ke tak mahu kan angkatlah tunjuk pada kita ni berhajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Wasallam satu orang manusia yang mustajab doa yang Allah cukup kasih dekat dia kalau dia minta Allah lagi Nabi tak minta pun Allah hantar malaikat menanya Nabi Muhammad kamu nak minta aku buat apa ni yang kata Nabi Muhammad ni belum minta Allah hantar malaikat mereka tanya Nabi wahai Muhammad han nak minta aku buat apa Allah hantar aku aku ni nama malaikat jabal malaikat bukit Hang minta apa pun kalau hang nak supaya aku ambil bukit ni hempah atas kepala depa yang dia buat ke sana macam-macam ni lap ni aku nanti hempah atas kepala depa. tak minta lagi Allah hantar malaikat mereka semua tanya nak minta apa apatah lagi nabi minta maknanya nabi ini kalau minta Tuhan bagi pun begitu nabi sungguh bila minta doa ada tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian jadi kita mau tunjuk macam mana yang disuruh oleh nabi SAW alaihi wasallam ya pentingkan barang yang diminta tu tunjukkan kita kita nak apa yang kita minta Maka dengan kerana tu, kalau tuan-tuan tengok dalam bab tentang doa ni, tentang adab doa ni, Nabi ada melarang orang yang doa, yang doanya tu melambangkan ketila sungguhan. Contohnya dia kata, Ya Allah, Ya Allah, sempurna kalah iman aku kalau engkau mahu. Perkataan kalau engkau mahu, in syikta, kalau kamu mahu tu tak boleh sebut, Nabi kata. Minta saja, apa kita nak minta, tak sabit kata kalau nak bagi. Dekat orang tak apa lah. Dekat orang kita pergi tanya anak-anak yang nak masuk universiti ya, wa, aplat, ya, nanti, sadang, apa, ini. Yang berhubungan. dia nak duit tak ada apa ni. Nak daftar kena 1,600. Kalau boleh kata. Yang keluarga kursi itu pun kalau orang nak pergi. Tak apa dekat manusia. Itu pun bila kata lagi tu kau tengok Aku tak pergi. Tapi tak bersungguh. Nabi SAW dia doa suruh kerana Allah Ta'ala itu tiada sesuatu itu besar kepadanya. Tuhan ni tak ada benda yang lebih besar pada dia. Tuhan ni tak ada siapa, tak ada satu kuasa, tak ada, tak ada satu apa pun tak ada yang lebih besar pada dia. Sebaliknya dia yang lebih besar daripada segala-galanya. Sebab kita nak semayang, kita mula dengan takbiratul ikhra. Allahu akbar. Ada orang takbir, Allahu akbar. Apa? sebut pada jenok kita semayang kita semayang ni kita direct mengadal Allah sebut macam mana yang ditunjuk oleh Allah yang diberitahu kepada kita oleh Nabi salallahu alaihi wa sallam Akbar. Allah wa asma Allah wakumah wak. takbir takbir ratul ihram pun bunyi wak juga saya lagi nak ropah pun wak juga tak bolehlah benda-benda macam ni. Bukan benda, jangan kita angki, ingat benda kecil. Ini benda besar. Kenapa betul benda-benda macam ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmatkan Allah s.a.w. Jadi Allah s.w.t. Ta tak ada benda yang lebih besar daripada dia. Dan dia tidak melihat satu benda pun lebih besar daripada dia. Dia sendiri tak nampak apa benda besar pada dia. Kerana Allah berhak dengan sifat takabur. Manusia tidak boleh takabur. Hanya Allah sahaja yang boleh bersifat dengan sifat takabur. Sifat besar diri. Kerana memang dia besar seorang. Kita nak semayang pun kita takabir. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Maknul lepih pada takabir tu, tak ada apa dah besar pada kita. Meningkat Allah subhanahu wa ala'ala. Ala. Begitu. Masalah. Keluang dari arafah dan kelakuannya. Kita baca ni pergi habis, tak lagi dia masuk Muzharifah kita berhenti. Keluar dari Arafah dan kelakuannya. Kata Al-Ghazali dalam Ihya, maka apabila keluar seseorang meninggalkan Arafah, kemudian daripada sudah masuk matahari, maka sayugia ia berjalan dengan tetap dan dengan adat. Bila kita dah habis selesai wukuf di Arafah, kita nak bertolak se-Muzharifah. Ke keluar ah tu dia kata, hendaklah kita keluar dengan keadaan beradat. Kalau kita Jemaah Haji Malaysia ni, tuan-tuan, Pak May ambil lagu hari 10 malam macam tu, 10-11 malam, Pak Daduk May dah. Nak ambil kita dia pada Arafak ni, nak bawa pi ke Muzdalifah untuk memabit di Muzdalifah, untuk bermalam di Muzdalifah. Masa Pak May ni, tuan-tuan, tak -tuan, sabar bu. Tak sabar bu. Dari. Jadi biasanya orang yang urus kita pergi ini tabung haji lah. Kita kata dia buat pengumuman ni berulang-ulang kali. Dia kata pakcik, makcik, para jemaah haji, tuan-tuan dan puan-puan muslimi-muslimat panggil macam-macam kali ni. Dia kata duduk. Duduk di kemah masing-masing. Sehingga dah nama dipanggil. Selagi mana nama tak dipanggil, jangan bangkit main dua perempuan tepi jalan. Tunggu di kemah masing-masing. Satu lagi abang pula. Apa yang dia ulang abang punya kali tu? Nuh, tidur perempuan tepi jalan penuh lah. Orang tu kata, tunggu, tunggu, tunggu di kemah ni sampai nama dia panggil. Dia kata, tunggu, tunggu sekejap lagi. Tak ada bike nak pergi, baru dia. <laughs> oh, lah, <jenuhlah. laughs> Jenuh. Adak. Eh. Orang dah siap, elok eh, dah. Cuma giliran kita tak sampai lagi. Kalau seribu orang pergi nak naik bike, aku boleh muat 40 orang. Macam, macam mana? Nak naik lama-lama tayar di pancik, lewat tu. tak mana apa tak boleh Tunggu sampai nama dia panggil. Tak ada lah, dia tak peduli dah. Benda ni bukan peraturan tabung haji saja, Tapi benda ni apa? Adab yang disuruh oleh Nabi Tak mau, keadaan macam ni tak mau, relax Duduk di tempat kita Orang panggil nama kita Okey dengan beradab ambil bag Dia duduk tengok kiri kanan dia semua Ibu panggil dah buat aku di badai okay. ha, Dia duduk mula Eh ni tak mau, Dia lupa ni hadiah duduk mengajir Tunggu di situ Maka janganlah ia menyesak-nyesak orang dan berlari Dan lebih-lebih lagi menyakiti akan orang wah kerana yang demikian itu ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tidur buat berambut buat bagi jadi kelang kabut tak? macam macam tu. Apatah lagi bangkit tidur tanpa duduk kerja lagi tak boleh. Okey. Ya. Tak boleh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqullaha wasyiru siyaran jamilah." La ta La taqau dhaifan wala tudzu musliman. Artinya takutlah olehmu akan Allah Taala dan berjalanlah sekalian kamu akan sebagai perjalanan yang elok. Jangan melatam sekalian kamu akan orang yang bahi. takut, takut ni tuan-tuan tu maksud kita jalan tak kaki tu arah kata takut Atas kubah pun tak boleh ni. Taqau ni atas kubah pun tak boleh. Kita bila jalan atas kubah mahu jalan dengan cara yang sempurna. Jangan jalan Kedum, kedum, kedum tu. Walafatau ala khabri. Tak boleh berjalanan tak kaki atas kubur. Hmm. Dan macam tu juga halnya ketika kita dah buat haji di sana. Tak boleh. Dan bila ni? Ni, ay, aku bila lagi. Ni, mereka berkat naib baik habis ada. Aku bila lagi, dia buat kaki kubur hentak kaki saja pun tak boleh apatah lagi kita pilatam orang-orang yang baik pada contohnya orang umur 70 lebih 80 lebih dengan keadaan di sana cuaca panas dan sebagainya tak larat duduk melepok dia dalam kemah tu kita punya nak berubah ni langkah depan, gedung-gedung-gedung tak boleh ini perbuatan kurang ada wasalah haji kita kita nak buat pergi elok tetap matang ni jadi lebut tu kita tak mahu dan jangan menyakiti sekalian kamu akan muslim ketika berjalan itu. Oh ha, tak mahu sambil duk berjalan tu pergi duk tolak orang ke apa-apa tak mahu. Buat pergi Masalah. Pergi ke muzdarifah dan perkara yang saya kira dikerjakannya. Wallahualah. Yang ini kita tengok pada bulan yang akan datang insyaAllah. Ha, kita masuk ke jawapan ini. Cerita madin di muzdarifah. Wallahualah. Ini siapa habis Mbak habis. So, Jadi kita tengok macam mana esok ni kalau dia ada jenis ulangan saya nanti skip. Lah. Saya nanti Kalau saya ada benda yang dah dia sebut dia ulang sebut, kita nanti langkah lah ikut. Kita tengok dulu macam ni. Wallahu a'lam. Dan surah Al-'Asr. Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wal-'Asr innal insana lafii khusr. Terima kasih kerana